6. fejezet Preston a fölöttév nyugtalan bőrti irodájában ül, és az íróasztala kiterített tíz fénymásod papírlapot vizsgálgatta. Mindegyiket gondosan elolvasta. Hányan vették kézbe a boditékot, kérdezte. Hát a postás biztosan. Isten tudja, hányan az osztályozóban. Az épületen belül a póstált elő emberei, a küldöncök, akik fölhozzák a napi küldeményeket, és én. Nem hinném, hogy sok örömed lenne a borítékban. És a bent lévő papírokat? Az csak én, Johnny. Persze nem tudtam, micsodák, ami ki nem vettem őket a borítékból. Preston gondolkodott egy ideig. Annak a személynek az új lenyomatain kívül, aki a postára adta ezt a borítékot, rajtuk lehetnek annak az új lenyomata is, aki elvette a papírokat. Meg kell kérnem a Scotland Járdot, hogy vizsgálják meg a papíron lévő új lenyomatokat. Személy szerint én nem nagyon reménykedem. Ami a tartalmokat illeti. Igen magas szintű anyagnak látszik. Igen, a legfelsőbb szintről van szó, mondta Borúsan Kerstik. A Java főben járó, szigorúan titkos. Az anyag egy része igen kényes, mert NATO szövetségeseinkre vonatkozik, olyan NATO kontingensekről van szó, amelyeknek bizonyos szovjet fenyegetéseket kellene ellensúlyozniuk. Ilyesmiről van szó. Jól van, mondta Preston. Nézzük végig a lehetőségeket. Gondolkozzunk együtt. Tegyük fel, hogy ezeket egy hazafias érzelmű állampolgár küldte vissza, aki valamiért nem akarja, hogy azonosítsuk. Előfordulhat, az emberek nem szeretnek belekeveredni semmibe. Hogyan juthat hozzájuk egy ilyen ember? Talál egy táskát a ruhatárban, egy taxiban, vagy egy klubban? Kepsztika fejét rázta. Legálisan egy lehetetlen, Johnny. Ennek az anyagnak soha semmilyen körülmények között nem lett volna szabad kijutni ebből az épületből, legfeljebb egy lezárt táskában, hogy átjusson a külügybe vagy a minisztertanácshoz. Nem jelentették, hogy az iktató valamelyik szállító táskájához hozzányúltak volna. Másrészt a papírokon nincsen az épületen kívüli címzés, aminek rajtuk kellene lennie, ha legálisan hagyták volna az épületet. Azok az emberek, akik egyáltalán a közelébe juthatnak ilyesfajta anyagoknak, ismerik a szabályokat. Senki, de senki nem vér tanulmányozni ilyesmit. Válaszoltam a kérdésedre. Ez is több a semminél, mondta Preston. Az anyag a minisztériumon kívülről jött vissza. Tehát ki kellett innen vinni illegálisan. Nagyfokú anyagság vagy szándékos kémkedés. Nézd meg a dátumokat, mondta Pepsze. A tíz faillag egy egész hónap anyaga. Lehetetlen, hogy mind egyszerre egyetlen napon érkeztek volna meg ugyanarra az íróasztalra. Össze kellett gyűjteni őket. Preston a zsebkendője segítségével tette vissza a tírlapot a borítékba, amelyben érkeztek. Ezeket el kell vinnem a Charles Streete börté. Telefonálhatok. Fölhívta a Charles street et és kérte, hogy azonnal kapcsolják szőr Bernard Hemmings irodáját. A főigazgató bent volt, és némi késedelemmel ugyan, de engedtek Preston makadságának, és az öreg fölvette a kagylót. Preston egyszerűen szemközti kihallgatást kért perceken belül, és a főnök beleegyezett. Preston letette a kagylót, és Kevstick dandártábornak az holműt. Börti, egyenlőre ne tegyél semmit, és ne szól semmit. Senkinek. Törzsd úgy a napot, mintha nem történt volna semmi, mondta Preston. Jelenkezni fogok. Szó sem lehetett róla, hogy ezekkel a dokumentumokkal kísérő nélkül hagyja el a minisztériumot. Kevszik Dandártábornok kölcsön adott neki egyet a halban lévő három őrszemből, egy tagba szakadt valamikor testtől. Preston a saját oktatáskájba tette az iratokat, taxival utazott a Clark házaki, megvárta, míg a kocsi eltűnik, csak aztán tette meg az utolsó 200 yardot a Clark Streeten, a Charles Street, a központi, ahol már elküldhette kísérőjét. Tíz perc múlva már ször Bernárnál volt. A vén kémfogó arca szürke volt, mintha fájdalmai lennének, és többnyire voltak is. A benne növekvő betegségből a külső szemlélő mit sem látott, ám az orvosi vizsgálatok nem hagytak kétséget. Még egy év mondták, és nem operálható. Szeptember 1-én kellett volna nyugdíjba mennie, ami az utolsó szabadságot figyelembe véve, július közepét jelentette, és ez hat héttel előzte meg a 60. születésnapját. Valószínűleg már nyugdíjba ment volna, ha nem lettek volna személyes kötelezettségei. Volt egy második felesége, aki egy lányt is hozott a házasságba, és a gyermektelen férfi rajongott a a lányáért. A lány még tanult. A korai visszavonulás megnyírná az öreg nyugdíját, és a szűkös anyagi helyzetet jelentene özvegye és a leány számára. Bős döntés volt-e vagy sem, Ször úgy határozott, hogy kihúzza a hivatalos nyugdíjasztatásig, és akkor a teljes összegű nyugdíjat tudja a családjára hagyni. Miután egész életét a szolgálatnál töltötte, a szószoros értelmében nem volt más, amit rájuk hagyhatott volna. Preston röviden és tömören elmondta, mi történt aznap reggel a Védelmi Minisztériumban, és hogy Kebsztiknek az a véleménye, a dokumentumok kiutása az épületből nem lehet más, mint szándékosság következménye. Istenem már megint, formogta ször Bernárd. Vassal és Prime emléke nem múlt el az évekkel, ahogyan az amerikaiak fagyos reakciójá is sem, amikor az tudomást szereztek. Nos, John, hol akarod kezdeni? Megkértem Börtikepsticket, hogy egyenlőre hallgasson, mondta Presto. Ha igazi árló van a minisztériumban, van itt egy másik rejtély is. Ki vissza nekünk az volt. Egy arra járó? Egy besúranótól, vagy vagy egy sértett feleség? Nem tudjuk. De ha ezt az embert megtalálnánk, megtudhatnánk, honnan szerezte az anyagot? Ez nagyon sok utánajárás megtakarítana. A borítékhoz nem sok reményt fűzött, átlagos barna boríték, amelyet ezer árusítanak, normális bélyegek, nyomtatott betűkkel címzés, fíztól, és a borítékot már nagyon sokan forgatták. Ám a benne lévő papírokon maradhattak új lenyomatok. Szeretném, ha a Scotland el az egészet, természetesen a mi felügyeletünkkel. Majd aztán kiderül, hova folytassuk. Jó elképzelés. Ez te intézet mondta, Sir Bernard. Én szólok Tony Plumnak, és talán Perry Jonesnak. Megpróbálok megbeszélni mindkettőjükkel egy közös ebédet. Attól függ persze, hogy Perry Jones mit gondol, de szerintem erre rá kell állítanunk az Egyesített Hírszerzési Bizottságot. Te folytasd a magad részét, John, és maradj érintkezésben velem. Ha az Fottlandjárt talál valamit, tudni szeretné. A Scotland nyarnál nagyon segítő készek voltak, az egyik legjobb bocsátották Preston rendelkezésére. Preston a civil technikus mellett állt, miközben az gondosan beporzott minden egyes papírlapot. Igazán nem tehetett róla, el kellett olvasni a rajtuk, a szigorúan titkos feliratot. Valaki rosszalkodott a whitehallban, kérdezte Hunctul a technikus. Preston a fejét rázta. Ostoba és lusta volt, hazudta. A papírokat a húznába kellett volna küldenie, nem egyszerűen a szemét kosárba dobni. Majd jól rácsapunk annak a tisztviselőnek a kezére, ha azonosítani tudjuk. A technikus tovább nem érdeklődött. Amikor végzett, megrázta a fejét. Semmi, mondta. Tiszta. De mondok én magának valamit. Ezeket a lapokat letörölték. Persze egyetlen tiszta a van rajtuk, az nyilván a magáig. Preston bólintott. Semmi érteme nem lett volna elmondani, hogy az a tiszta lenyomatsor kepsztik tábornokét. Hát ez az mondta a technikus. Ezen a papíron nagyszerűen kirajzolódnak és megmaradnak az új lenyomatok hetekig, talán hónapokig is. Kellene rajtuk lennie egy másik sornak, ha nem többnek. Például ott kerene lenniük a tisztviselő új lenyomatainak, akinél ezek a papírok azelőtt voltak, hogy magához felültek. De semmi. Mielőtt a szemétkosárba dobták, egy rongyal meg is törölték őket. Látom a szálakat. De újlenyomatot azt nem látom. Sajnálom. Preston a borítékot már oda sem adta a technikusnak. Bárki törölte is le a az nem hagyhatta a saját újlenyomatát a borítékon. Ráadásul a boríték ellentmondott volna az imént kitalált kis történetének a hanyagpísztviselőről. Fogta a tíz titkos okmányt és távozat. Cap Streetnek volt gondolta. Kénykedés, méghozzá elég csúnya ügy. Délután három óra volt, visszament át a Charles Streetre, és várt a Ször Bernárdot. Ször Bernárdnak némi sikerült elérnie, hogy együtt ebédelt Ször Anthony Flumbal az Egyesített Hírszerző az EHB elnökével és Ször Peregrine johns a Védelmi Minisztérium államtitkárával. A St. James Club egyik külön termében találkoztak. Mindkét magas pozíciót betöltő köztitviselőt földzaklatta az ötös vezérigazgatójának sürgős kérése, és meglehetősen töprengve rendelték meg ebédjüket. Amikor a pincér elment az asztaltól, Sőr Bernard elmondta, hogy mi történt. Ezzel aztán tönkretette mindkét ember vágyát. Bárcsak nekem szólt volna capstick, mondta bosszúsan Perry Jones. Igen dühítő, ha az ember így tudja meg. Azt hiszem, mondta Ször Bernard, a mi azért kérte meg, hogy hallgasson még egy kicsit, mert ha a minisztériumban valóban magas poszton dolgozik a kén, nem lenne jó, ha megtudná, hogy visszakaptuk a papírokat. Ször Peregrin kicsi megenyülve morga. Mi a véleményet veré? kérdezte ször Antoni Plumb. Elhagyhatta-e ennek az anyagnak a lefotózott másolata a minisztériumot bármiféle ártatlan formában, vagy egyszerű hanyagság miatt? A védelmi minisztérium első számú beosztotja a fejét rásztab. A fecsegőnek nem föltétlenül kell olyan magasan lennie ma. Az összes felső megvan a magas tábja. Másolatokat készíteni kell, Néha három-négy embernek kell látnia a röveti dokumentuma. Ám a készülő másolatokról listát vezetnek és később előzzák őket. Az a baj, hogy a főnökök nem tudják megsemmisíteni az összes anyagukat. Rendszerint odaadják valamelyik beosztottjuknak, hogy zúzassa be. Persze ellenőrzik őket, de egyetlen egy rendszer sem tökéletes. A helyzet az, hogy ezek a másolatok, amelyek egy teljes hónapot fognak át, nem kerülhettek ki véletlenül, de még hanyagságból sem a minisztériumból. Ez szándékos. A fene egyeme. Letette a villáját és a kését, pedig jóformán hozzásanyult az ételhez. Sajnálom, Tony, de azt hiszem, ronda ügy. Szőr Tony Plumb fomoran nézett maga elé. Úgy vélem, életre hívok egy korlátozott létszámú albizottságot az EAP-n belül, mondta. Egyenlőre igen korlátozott létszámok. Csak a belügynek, a külügynek, a védelemnek, a minisztertanás titkásságának lesz benne képviselője, aztán az ötös meg a hatos vezetői, és valaki az AKF-től. Kevesebben nem lehetnek. Megállapodtak, hogy másnap reggelre már összehívja az albizottságot ülésre. Hemmings pedig beszámol, hogy milyen szerencsével járt Preston a Scotland-nyárnyal. Ezzel váltak el. A teljes EHB meglehetősen nagy bizottság. Féltucat minisztériumon és számos hivatalon, a három haderőnemen és a két hírszerző szolgálaton kívül magába foglalja Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és persze az amerikai CIA, Londonik képviselői. A plenáris üvések ritkák és meglehetősen formálisak. Gyakoriak a korlátozott létszámú albizottságok, mert az abban résztvevők, akik mindegy bizonyos ügyjel foglalkoznak, általában ismerik egymást, és több munkát tudnak végezni kevesebb idő alatt. Az az albizottság, amelyet egyszer Anthony Plumb, mint az LHB elnöke és a miniszterelnök saját hírszerzési koordinátora hívott össze január 21-ének reggelére, a példakép fedő nevet kapta. Délelőtt 10 órakor találkoztak a kormány titkásságának tájékoztató termében, abban a teremben, amely zajszigetelt, légkondicionált, és amelyet naponta megtisztítanak a lehallgató készülékektől. Formailag, ször Martin Flannery kabinetminiszter volt a házigazdájuk, de ő átadta az elnöklést ször Antonia. A védelmi minisztériumot Ször Perry Jones képviselte, a külügyet Ször Patrick, Peddy Strickland, a belügyet Ször Hubert Villiers, aki az m 1 politikai felügyeletét látta. Az állami kommunikációs főnökség, az AKF, Azaz, a Gloucesterben székelő szolgálata, amely annyira fontos ebben a műszakiilag igen fejlett korban, hogy szinte már önálló hírszerző szolgálatnak számít, a helyettes vezetőjét küldte el, mert a vezető éppen szabadságon. A Charles Streetről Sir Bernard Hemings jött, és magával hozta Brian Harkürtzmest. Úgy gondoltam, jobb lesz, ha Brian minden tud, magyarázta Hemings ször Antóninak. És mindenki tudta, hogy ezen azt érti, ha én már nem tudnék eljönni a legközelebbi alkalomban. Az utolsó jelenlévő, aki a hosszú asztalnak a szőr Anthony Plumbbal éppen ellentétes végén ült, nyugodtan, szőr Nigel Irving volt, a titkos hírszerző szolgálat, azaz az M16 főnöke. Fura, de míg az M15-nek főigazgatója van, az M16-nak nincs. Annak csak főnöke van, akit a hírszerzés világában és a whitehall röviden csak C-nek neveznek, bármi legyen is a neve. Az M16 első főnöke, Mansfield Cumming volt, a C az ő vezeték nevéből származik. A csípős nyelvű Ian Fleming a keresztnév emjét adta a James Bond regényekben szereplő főnöknek. Összesen tehát kilenc ember jutott az asztalnál, közülük heten a birodalom lovagjai, akik nagyobb hatalmat és befolyált képviseltek, mint bármely más hét ember a birodalomban. Valamennyien jól ismerték egymást is tegezőtte. Valamennyien tegezhették a két főigazgató helyettest, ám azok uramnak szólították a heteket. Ez volt a szokás. Sir Anthony Plum nyitotta meg az ülést az előző napi esemény rövid felvállalásával, ami felháborodott mormogást váltott ki. Aztán átadta a szót ször Bernard hemixnek Az ötös feje további részetekről számolva be, köztük a Scott Rangel eredménytelenségéről. Sir Perry Jones azzal zárt a szavait, hogy azok a fotókópják nem kerülhettek ki véletlenül, vagy egyszerű hanyagság útján a minisztériumból. Szándékos és titkos akciónak kellett lennie. Amikor befejezte, csönd volt az asztal körül. Egy szó leveget valamennyi fölött kísértetiesen. Kár Kárfelmérés. Mióta folyt ez a dolog? Hány dokumentum jutott ki? És vajon hová? Bár ez meglehetősen nyilvánvalónak látszott. És miféle dokumentumok? Mennyi kárt szenvedett Nagy-Britannia és a látó? És hogy a mondják el ezt a szövetségeseknek? Nálatok ki kézben kérdezte Hemingstől Sir Martin Flanery. A neve John Preston, mondta Hemings. Ő a C1A feje. A minisztériumi ember Kebsztik tábornok hívta föl telefonon, amikor megkapta a csomagot. Kinevezhetnénk egy... egy tapasztaltabb embert. Javasolta Brian Harker Smith. Sir Bernard Hemings összevonta a szemöldökét. John Preston meglehetősen későn jött hozzánk, magyarázta. Hat éve van nálunk. Én tökéletesen megbízom benne. Másról van itt szó. Kénytelenek vagyunk földételezni, hogy nem hanyagságról, hanem kémkedésről van szó. Sörbéri Perry Jones komorambólinta. Azt is kénytelenek vagyunk föltételezni, folytatta Hemings, hogy az illető, akit mostantól fogva haver fogok nevezni, tudja, hogy elvesztette ezeket a dokumentumokat. Reméljük, Haver azt viszont nem tudja, hogy a dokumentumokat visszatülték a minisztériumnak. Haver valószínűleg mégis nyugtalan és meghúzza magát. Ha egy egész falka kopót szüldök a nyakára, Haver tudni fogja, hogy lebuka. Amire pedig nincsen szükségünk az az, hogy csöndben meglépjen és aztán eljátsza a Sztárt, egy nemzetközi sajtókonferencián Moszkvában. Azt ajánlom tehát, hogy föltűnés nélkül dolgozzunk, aztán majd meglátjuk, hogy jutunk-e valamire. Mint a C1A újonnan kinevezett vezetője, Preston föltönés nélkül végigjáratja a minisztériumokat, és mint egy úti munkaként elvenőrizheti az eljárásokat. Ez a lehető legjobb álcázás. Ha egy csoport szerencsét van, haver nem fogja lakodni. Sir Nigel Örvén bólintott az asztal végén. Jó ötlet mondta. A te forrásaitól nem tudhatnánk meg valamit, Nigel kérdezte Anthony Plumb. Tapogatózni fogok, mondta minden kötelezettség nélkül Örvin. André Andréjev gondolta, találkozunk el Andréjevvel. No és gálány szövetségeseink őket, vagy legalábbis néhányukat neked kell tájékoztatnod, emlékeztette Örvin Plumb. Mit gondolsz? Sir hét hét éve volt hivatalban, és immár az utolsó szolgálati évét töltötte. Az okos tapasztalt és flegmaférfi. férfi, Európa és Észak-Amerika szövetséges hírszerző ügynökségei nagyra becsülték. Ám ilyen hírneveket megvinnie nem ígérkezett mulatságosnak. Nem ilyes művel szerette volna befejezni a pályakutását. Allen gondolt, gondolt a CIA fanyar és néha szarkasztikus londoni emberére. Allen ebből ötfogásos vacsorát fog csinálni. vállat vállalatont és álmosolva. Egyetértek Bernárddal. Howard nyilván aggódik. Nem hiszem, hogy sietne újabb szigorúan antikos dokumentumokat megfújni az elkövetkező napokban. Jó lenne úgy közölni a hírt szövetségeseinkkel, hogy már tudunk valamit, már fölmértük a kár Várni szeretnék, hogy lássam mire képes ez a presztok. Legalább néhány napot. A kárfelmérés a lényeg, bolintott Sir Anton. Az pedig nem látszik lehetségesnek, míg meg nem találjuk havert, és föl nem veszünk neki néhány kérdést. Tehát pillanatnyilag mindenmilyen Prestontól függünk. Akár egy cím, mondta a társaság egyik tagja, amikor már szederőszködtek. Az adminisztratív államkikárok elsiettek, hogy négy szemközt tájékoztassák minisztereiket. Ször Martin Flanelli pedig tudta, hogy néhány kellemetlen perc vár rá a félelmetes Mrs. Margaret becsörnél. Másnap Moszkvában egy másik bizottság tartotta alakuló ülését. Pablo nagy valamivel ebéd után telefonált Filbinek, hogy hatra értem egy, mert az eszkápi főtitkára látni kívánja az ezekezsártása. Filbi joggal föltételezte, hogy azért szóltak öt órával korábban, hogy józan legyen és rendesen felöltözzen. Abban az órában a hó is sűrűn esett, az utakon csak másszorogtak a zsúfolcsorokba tömörült autók, Ám az emócierendszámtávlás csajka végigszágúdott a belső sávon, amelyet a Vlászky a Leit számára volt fenntartva. Ők voltak a várói annak a valaminek, ami a Marszáltal megálmodott osztályok nélküli társadalomból lett, ennek a merev szerkezetű, szigorúan osztályokra és csoportokra tagolt társadalomnak, amelyet a kiterjedt bürokratikus hierarchia hozhat csak létre. Amikor elhaladtak az Ukrajna szálló előtt, Filbi azt hitte, hogy önállóan ennek uszavóba, ám félmérföldnyivel Odéb a kutuzok protfekt 26 hatalmas, 8 emeletes épületének anyarodtak. A 9. csoportfőnökségnek mindenütt voltak civíruhás emberei a környéken, ám az acélból készült tapunál állók egyenruhában voltak, vastag szürke kabátban, lehajtott fülű usankában, rajta a klem őreinek végkjelzésével. Pablo őrnagy igazolta magát, és a kapu kinyílt. A csajka begurult az üres udvarra, és megállt. Az őrnagy egyetlen szót sem szólt, miközben Philby bevezette az épületbe, át további két igazoltató ponton, a rejtett filmdetektoron és lönggenkészüléken, be a A harmadik emeleten kiszállta. Ez az egész emelet a fő volt. Pávlov őrnagy kopogott az ajtón, azt kinyílt, és egy fehér öltözött udvarmester intett félbinek, hogy lépjen be. A hallgatag a sarkon fordult, és az ajtó becsukódott Philby mögött. Inasok vették el a kabátját és a kalapját, és bekísérték a tágas nappaliba, ami meglehetősen meleg volt, hiszen az öreg emberek fázósak, viszont meglepően puritán volt a berendezés. Ellentétben Leonid Brezsnyövvel, aki köztudottan szerette a csicsásat, a rokokót és a luxust, a főtitkár titkár, aszkétikus ízlésű ember volt. A svéd vagy finnyártmányú bútor fehér fenyőből készült, szikár volt, szép formájú és kényelmes. A kétségtelenül fölbecsülhetetlen értékű két bokhara szőnyegen kívül egyetlen antik sem volt a szobában. Egy alacsony dohányzóasztal körül négy szék állt úgy, hogy az asztal egyik végén helymaradt egy ötödik széknek is. A szobában három ember áldogált, mivel engedély nélkül nem volt szokás itt leülni. Filbi valamennyit ismerte, így hát bicentettek egymást. Vladimir Illich Krilov volt az egyik. Modern történelmet tanított a Moszkvai Egyetemet. Valójában azért tartották ilyen értékes embernek, mert érő lexikona volt Nyugat-Európa szocialista és kommunista pártjainak, és különösen jól ismerte nagy -Bitannia. Ugyanakkor tagja volt a legfelső tanácsnak, a Szovjetunió mindenre bólogató egypárti parlamentjének, a Tudományos Akadémiának, és gyakori tanácsadója a Központi Bizottság nemzetközi osztályának, amelynek egykor a jelenlegi főtitkár volt a vezetője. A civilbe öltözött, ám katonás tartású térfi Piotv Szervjevics Márcsenkó tábornok volt, akit félbicsak futólag ismert, de akiről tudta, hogy a szovjet fegyveres erők saját hírszerző szolgálatának, a GRU-nak rangú tisztje. Márcsenkó szakembere volt a belbiztonságnak és az ellenkezőjének, a destabilizálásnak is, ráadásul fél életében a nyugat-európai demokráciák rendőrségét és belbiztonságát tanulmányozta. A harmadik férfi, Dr. Josziv Viktorovics rogov volt, szintén akadémikus, foglalkozására nézve orvos. Ám hírnevét egy másik címének köszönhette, sok nagy volt. Egyike volt a főditkár csegészámú személyes barátainak olyan ember, akit a szovjet régebben gyakran kiéredett magához, amikor szüksége volt ennek a pompás koponyának a képességeire egy-egy lépés megtervezésében. A négy férfi két percet tartózkodott a szobában, amikor a szoba másik végén nevű kétszárnyú ajtó kinyílt, és megjelent Szovjetoroszország, valamint összes birtokainak, csatlósainak és gyarmatainak, vitatalatlan ura. Tolószékét fehér zubonyos, magas inastolta. A kocsit az asztalnál fenntartott üres helyre kormányozta. Kérem foglaljanak helyet, mondta a főditkár. Filbit meglepte, mennyit változott az öreg ember. 75 éves korára a keze és az arca csupa sötét folt volt, akár az igen véneké. Az 1985-ben elvégzett szívműtét szemlátomást sikerült, és a pészméker jól működött. Az öreg azonban mégis törékenynek látszott. A fehér hajkorona, amely a május elsői fényképeken olyan sűrű és fényes volt, és amelytől amolyan kedves házi bácsinak látszott az öreg, szinte már teljesen eltűnt. Két szemek körül barna zacskók voltak. A Prospektor egy prospektől egymérföldnyire, Kuncevo vénfalujának közelében állt a teljesen zárt körű KB kórház egy hatalmas, kétméteres fakerítéssel körülvett terület közepén, sűrű nyírvaerdőben. Nem volt ez más, mint a kibővített és modernizált hajdani Kuncevoi klinika. A kórház parkjában állt Stálin az a meglepően szerény házacska, ahol a zsarnok annyi időt töltött, és ahol végül meghalt. Ezt az egész dácsát átalakították, az ország legmodernebb intenzív osztályává, annak az egyetlen embernek a kedvéért, aki most a tolószékben ülve nézte őket. Hat sztár szívpecialista volt állandóan ügyeletben a kuncevoi dácsában és a főtitkár hetente járt hozzájuk kezelése. Nyilvánvaló volt, hogy ő tartják életben, éppen csak hogy. Ám a főtitkár agya még kifogástalanul működött, a jéghideg tekintetű szempár és az aranykeretes keretes vett. Az öregember csak ritkán pislogott, és akkor is lassan, mint a rakadozó madár. Bevezetőre nem vesztegetett időt. Sohasem tette, Philby ezt jól tudta. Az öregember odabicentett a másik három férfinak. Az elvtársak olvasták már Philby ezredes elvtárs feljegyzését. Nem kérdés volt, de a másik három bólintott. Akkor nem fognak meglepődni, ha megtudják, hogy a Brit Munkáspárt és így a ma pár szélső győzelmét a Szovjetunió főben járó érdekének tekintem. Azt óhajtom, hogy Önök négyen egy rendkívül titkos bizottságot alakítsanak, és javasoljanak nekem módszereket, amelyek lehetővé teszi, hogy természetesen teljes titokban erősegítsük ezt a győzelmet. Erről senkivel sem beszélne. Ha egyáltalán szükségesnek találják dokumentumok készítését, azt személyesen végzi. A jegyzeteket elégetik. A találkozókat a lakásokon tartják. A nyilvánosság előtt nem találkoznak. Nem konzultálnak senki mással, és személyesen nekem tesznek jelentést úgy, hogy ide telefonálnak, és Pávolövőrnőt kérik. Akkor megszervezem az összejövetet, ahol előterjeszthetik javaslataikat. Fülbi jól tudta, hogy a szovjetvezető igen komolyan veszi az ügy bizalmas voltát. Összegífatta volna ezt a találkozót a KB épületében is, abban a nagy szürke épületben, a Nova Jáplós ahol az összes szovjet vezért dolgozott Stalin óta. De akkor a politgűró más tagjai is láthatták volna őket érkezni vagy távozni, vagy hallhattak volna a dologról. A fő nyilvánvalóan most egy annyira a saját felügyelre bizottságot hozott létre, amelyről senki másnak nem volt szabad tudnia. Volt még valami furcsa. Rajta kívül, és onnan leszerelt, nem volt jelen a KGB egyetlen képviselője sem, pedig az első főcsoport bőséges anyaga volt Nagy-Britanniáról, és hozzáértő szakemberei is. Csak ő tudta miért, ám a ravasz vezéret ügyet titokban kívánta tartani a szolgálat előtt, amelynek egykor elnöke volt. Van valakinek kérdése? Phil B. Kissi bizonytalanul felemelte a kezét. A főtitkár intott. Főtitkár Ertás, én azelőtt magam vezettem a volgámat. A tavalyi infartusom után az orvosok ettől eltiltottak. Azóta a feleségen vezet. Ám ebben az esetben az ügy bizalmas volt amiatt, amíg ez a munka folyik kirendelek önnek egy KGB sofőrt mondta halkan a főtitkár. Mindannyian tudták, hogy a másik háromnak már amúgy is járt a sofőr. Több kérdés nem volt. Az inas egyetlen bicentésére visszatolta a tószéket, és utasár az ajtón túlra. A négy tanácsadó föl menni készült. Két nappal később az egyik akadémikus magándácsájában az Albion bizottság hosszadalmas ülést tartott. Akár regénycímre hasonlított, a Prestontól függünk, akár nem, Preston azért elért némi haladást. Még amikor a példakép bizottság ülésedett, ő bezárkodott a diktatóba, mélyen a védelmi minisztérium alatt. Vörti, mondta Kepsztik dandártábornaknak. Ami az itteni személyeket illeti, számukra csak egy újseplő vagyok, akik kellemetlenkedik nekik. Mondd nekik azt, hogy be akarok vágódni a főnökeinél. Csak rutin tartok, hogyan mennek itt a dolgok. Ülök a nyakadon. Kerstik megtette a magáét, és nagy dobra verte, hogy a c új vezetője végignézi az összes minisztériumokat, hogy megmutassa a főnökeinek, mennyire buzgó Mócsink. Az iktató munkatársai az égre fordították tekintetüket, és alig tipkott bosszúsággal segítkeztek az ellenőrzésnél. Preston hamarosan rájött valamire. Egy kivételével az összes dokumentum hozzáférhető volt a külügyminisztériumban, vagy a miniszterelnöki hivatalban, hiszen mind Nagy Britannia NATO szövetségeseivel és bizonyos szovjet kezdeményezésekre adandó NATO válaszokkal voltak kapcsolatosak. Ám volt egy olyan dokumentum is, amelyik nem hagyta el a minisztériumot. Az administratív államtitkár, Sir Peregrine Jones a közelmúltban tárgyalt Washingtonban, a Pentagonban, a téma brit és amerikai nukleáris tengeralattjáró közös őrjáltodása volt a ködközi tengeren, valamint az Atlanti óceán középső és déli részén, és az indiai óceánon. Tárgyalásairól készített egy mázatos jelentést, amelyet a minisztérium legfővezetői kaptak meg. Az a tény, hogy a jelentés fotókópiája az ellopott papírok között volt azt jelentette, hogy a kémnek a minisztériumon belül kell lennie. Preston elemezni kezdte hónapokra visszamenően, hogy kik kaptak szigorúan titkos iratokat. Az világos volt, hogy a visszaküldött papírok az elsőtől az utolsóig egy négyhetes időszakot fel. Az is nyilvánvaló volt, hogy mindazok a fejesek, akik ezeket a dokumentumokat megkapták, ezeknél többet is kaptak. Tehát a tolvaj válogatott. Huszonnégy olyan ember volt, aki hozzáférhetett mind a tíz dokumentumhoz, állapította meg Preston a második nap után. Aztán utána nézett, ki volt távol esetleg külföldi utazás vagy influenza miatt a lopások időszakában. Két dolog is átráltatta. Egyrészt át kellett néznie egy csomó más dolgot is, nehogy fölhívja a figyelmet az adott tíz dokumentumra. Még az ittató munkatársai is plegykálnak, és a kém lehetett egy egyszerű titkárnő vagy gépírónő is, aki az uzsana szünetben kicseréli az értesüléseit az ítató munkatársaival. Másrészt nem tudott a felső bemeletekre feljutni, hogy ellenőrizze, hány fotókópiát készül az eredeti dokumentumokra. Tudta, hogy a szikorúan titkos dokumentumokat a címzettek névre szólóan kapják, ám meglehetősen gyakori, hogy az illető szeretné, hogy a dokumentumot egyik kollégája is lássa. Amikor aztán a másolat visszajön, bezúzzák, vagy nem zúzzák be, mint ebben az esetben. Akkor az eredeti dokumentum visszakedve az éktatóba. Ám a fénymásolatokat addigra már nagyon sok szem látta. Hogy tisztázza ezt a kérdést, két alkalommal visszament a minisztériumba kepsztikkel sötétedés után, amikor is csak a teljesen közönös takarítónék dolgoznak ott, és megnézték, hány másolat készült. Tovább csökkent a gyanúsítottak száma ott, ahol egy-egy magasrangú tisztviselő egyáltalán nem készített másolatot, miért a dokumentumot visszaküldte volna az iktatóba. Január 27-én Preston idegenes jelentéssel jelentkezett a Charles Streeten. Brian Harker Smith Ször Bernard ismét nem volt benne. Örülök, hogy van valamit a számunkra, John, mondta Harker Smith. Anthony Plum kétszer telefonált. Úgy látszik, a bizottsági takozaklatják. Pakolj ki! Hát először is kezdte Preston. A dokumentumok. Gondosan kiválogatták őket, mintha a tolvajunk csak azt vitte volna el, amit kértek tőle. Ehhez először is szakértelem kell. Szerintem ez az igazán alacsonyabb rangú munkatársakat kizárja. Azok a szarka elv szerint dolgoznának, elvinnének mindent, ami a kezükbe akad. Ez csak tapogatódzás, ám jelentősen csökkenti a szóba jövők számát. Szerintem az illető tapasztalt ember, és jól ismeri a dokumentumok tartalmát. Így egyszerű tisztviselők és küldöncök nem kerülhetnek szóba. Pecsétet nem törtek föl, nem történt szabálytalan visszavételezés, nem készült illegális kópia. Hercors Smith-Bolinda Tehát úgy gondolod, hogy valaki föntről? Igen, Brian, úgy gondolom. Van erre egy második okom is. Két éjszakát töltöttem azzal, hogy ellenőriztem az összes elkészített kópiát. Nincsenek eltérések. Így csak egy dolog marad. A bezúzás. Valakinek három másodatot kellett volna bezúznia, mert csak kettőt semmisített meg, a harmadikat kicsempészte az épületből. És most a legmagasabb beosztású tisztségviselőkről, akik ezt megtehették. Huszonnégyen vannak, akik hozzáférhettek mind a tíz dokumentumhoz. Azt hiszem, 12 rögtön kizárhatunk, mert ők csak egy-egy másolatot kaptak, agy tanácsok alapon. A szabályok teljesen világosak. Az az ember, aki ilyen alapon kap meg egy dokumentumot, köteles azt visszajuttatni annak, akitől kapta. Ha megtartaná, a szabályellenes lenne, így gyanút ébresztene. Ha mind a megtartaná, az példátlan lenne. Így eljutunk ahhoz a 12 emberhez, akik megkaphatták az eredeti példányokat az ittatóból. Ezek közül hárman különböző okokból távol voltak. A visszavételedés napján, amikor az ismeretlen feladó visszajutatta a dokumentumokat. Ezek az emberek másnapokon intézték a visszavételedésüket, ezért kiesnek. Így maradnak kilencen. A kilencből négyen soha semmiféle másolatot nem készítettek, hogy tanácsot kérjenek, nem engedélyezett másoratot, pedig nyomtalanul nem lehet készíteni. Akkor tehát marad 5 mormokta Hárkörcmisz. Úgy van. Ez csak tapogatózás, de egyenlőre nem tudok jobbat. Az ötből háromnál az adott időszakban más dokumentumok is voltak az ellopott papírokhoz hasonló tartalommal, ráadásul sokkal érdekesebbek, ám azokat nem lopták el. Holott el kellett volna lopni őket. Így végül számomra csak két ember maradt. Semmi sem biztos, de én nekem ők a legfőbb gyanúsította. Két dossziét az asztalra Misszeli, aki érdeklődéssel nézte az iratokat. Sir Richard Peters és Mr. George Berenson olvasta. Az előbbi a külpolitikáért és iparpolitikáért felelős adminisztratív államtitkár helyettes, a második a védelmi beszerzések helyettes főnöke. Természetesen mindkettőnek saját munkatársi köre van. Igen. Ám a munkatársakat nem tekintett gyanúsítottaknak. Megkérdezhetem, hogy miért? Azok is mondta Peston. Ez a két ember nyilván a munkatársaira bízta a másolatok elkészítését és később a megsemmisítését is. Ám ez legalább egy tucatnyi emberre terjesztik a gyanúsítottak köré. Ha a kétfejes tisztázzuk, az alacsonyabb beosztásút megtalálni a főnök segítségével már gyerekjáték lesz. Ezért én a két legmagasabb beosztásúval szeretném kezdeni. Mit szeretnél? kérdezte Harcourt Smith. A két ember teljes és titkos megfigyelését a postájuk és a telefonbeszélgetéseik megfigyelésével együtt mondta Preston. Megkérdezem a térdekép bizottságot, mondta Harcourt Smith. Ám ezek idióti fejesek. Nagyon ajánlom, hogy ne tévedj. A példakép második ülésére ugyanazon a helyen, mint aznap késő délután sor került. Sör Bernard Hemingset, Harker képviselte. A bizottság minden egyes tagjának hozott egy másolatot Preston jelentőséből. A nagyfejűek némán olvasták végig a jelentést. Amikor mind végeztek, ször Anthony Plum megkérdezte. Nos? Hát ez logikusnak látszik, mondta Ször Hubert Villiers. Szerintem Mr. Preston jó munkát végzett ilyen rövid idő alatt, mondta Sir Nigel Irving. Harker Smith keretlenül mosolygott. No persze. Ezek az igazán magas beosztású úrak nem lehetnek, mondta. Egy gépirónő, akinek átadták az iratokat megsemmisítésre, míg az is elvihette mind a tíz dokumentumot. Brian Harker Smith egy meglehetősen kevési előkelő magániskolában végzett, és egész életében egy fölöttéb nagy, ám teljesen fölösleges terhet cipert ezért a vállán. Udvarias modorának máza mögött, tele volt irítséggel. Irigyelte azokat a körülötte lévő embereket, akik szemlátomás minden előködés nélkül sikere tudták minni az ügyeiket. Irigyelte kapcsolataik és barátságaik kiterjedt és végeráltatlan hálózatát, melynek segítségével el tudták érni céljaikat, márpedig ezek a barátságok és kapcsolatok jobbára, amíg az iskolákban vagy egyetemeken esetleg a hadseregben kötettek. Öreg fiúk hálózatának vagy bűvöskörnek hívták ezt, és Brian Harker Smith mindennél jobban irigyelte azokat, akik tagjai lehettek, mert ő nem volt az. Egy napon, mondogatta magának, ha majd ő lesz a főigazgató és megkapja a márói címet, ő is egyenlőként fog ülni ezek között az emberek között, és akkor majd igazán odafigyelnek ő rá is. Az asztal túlsó végén Sir Nigel Irving elkapta Harker Smith pillantását, és elkamaradott. Ebben az emberben hajlan van a sértődődtségre gondolta. Örvin, ször Bernard Heminszer egy idős volt, és régóta ismerték is egymást. Eltöprengett azon, hogy ősszel Harker Smith lép majd öreg barátja helyébe. Eltöprengett a Harker lévő sértődöttségen, a titkolt nagyra vágyáson és azon, hogy hová fog ez vezetni, vagy hová vezetett már eddig is. Nos hallottuk, hogy mit kíván, Mr. Preston, mondta ször Anthony Plum. Teljes megfigyelést. Megkapja. A kezek a levegőbe emelkedtek. Az M15 minden pénteken úgynevezett áverési konferenciát tart. A K igazgatója elnököl az egyesült szekciók feje. Az árverésen aztán a többi igazgatók elmondják, mire van szükségük pénzre, műszaki fejlesztésre vagy kedvenc gyanúsítottjaik megfigyelésére. A legnagyobb nyomás mindig az A igazgatójára, a külső megfigyelők főnökére nehezedik. Azon a pénteken az igazgatók hiába licidáltak volna figyelőkre, azok már elővételi jogon elkeltek. Azon a január 10-i pénteken a konferencia résztvevői már csak üres találta. Két nappal korábban a példakép kérésére Harker Smith Preston rendelkezésére bocsátotta azokat a figyelőket, akiket kért. Mivel egy, -egy csapatban 6, 6 figyelő volt, négyen páhajban, ketten parkolókocsiban, és négy csapat váltotta egymást 24 órán át, az egészre pedig még kettő felügyelt, Preston 48 figyelőt vonta az egyéb munkáktól. Morogtak ugyan, de semmit sem tehettek ellene. Két van, mondták a tájékoztató tisztek a korkon. Ez és ez. Az egyik nős, de a felesége vidéken van. A Westenden laknak, egy elegáns lakásban és az illető rendszerint gyalogteszimekre meg a minisztériumba vezető másfél mérföldes utat. A másik aglegény is egyedül kent Kentben. Vonaton jár be naponta. Holnap kezdünk. A műszakiak a kezükbe vették a telefont és a posta ellenőrzését, és Richard Peters. Valamint Mr. George Berenson mikroszkóp alá került. Azonban egy kicsikét elkéstek. Nem látták, amikor valaki személyesen leadott egy csomagot a Fontenay House-ban. A címzet a munkából hazatérőben vette át az erőcsarnokon üdő portástól. A glendjémántok cirkolniumból készült másoratai voltak a csomagban, és másnap az ékszerek a kuczbank székhébe kerültek.